a koga ostavi u zavodi, neću mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedoćim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed, aleyhi salatu wa selan, posljednji je Laha poslanik poslan sa istinom. Naš plemeniti gospodar je kazao svojoj plemenitoj knjizi, o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alijekum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Večera, draga braćo i cijene sestre, ćemo govoriti o imenu koje je povijezano i vezano za ime koje smo prošli put spominjali. O prošli put smo spominjali ime. Koje je ime koje je spominjali? Al-Haj. Znači, laho tebare kiwetara ime Al-Haj što ima značenje živi odnosno svojstvo, svojstvo vječnog života. Večera sa kogoga će vas pomijati i govoriti o imenu Allaha subhanahu wa ta'ala el-kajyum hayy el-kajyum živi odnosno za kajyum ima značaj vječni vječini ili samopostojeći koji sam po sebi obstoji i nije potreban bilo koga, znači drugo. Allah znači svi smo ovisni o Allahu Subhanehu Vata'ala, svi zavisimo od njega dok on te bareke vata'ala sam po sebi obstoji. Zato je ovo večeras, draga bratičo, jako bitno ime zbog njegovog značenja koje je povezano sa Allaho imenom el-haj, živi, koji živi vječnim, vječnim životom. Vječnim, neprolaznim životom. Nema početka i nema kraja. U jeziku ima više značenja. U oravskom jeziku ima više značenja. Prije svega ima značenje islah, muhafidla. Onaj koji koji popravlja, koji popravlja, nekoga i nešto li popravio nečije stanje. Onaj koji čuva i motri na nekoga. Zatim ima isbat ili flebat, ima vukuf značenje, Ona, znači zastajanja, stajanja, nepokretnosti i slična druga značenja u arapskom jeziku. Međutim, Vidjet u značenjima, kada se odnosi na Allaha tebareke wa ba ta'ala, što su učenjaci kazali. Prije svega, zađađu, rahimahullah kaže da ovo Allahovo ima el-kajum, ima značenje ed-daim. Znači vječni, neprolazni, trajni. Trajni. I ovo znači isto tako ima u jeziku, u jeziku značenje da im znači qaim, kajum, -da, -im, da ima značenje da ima onaj koji traje, neprolazi dugo znači traje to je u arapskom jeziku. Čovjek kada sasluša anđela Varda. U Kur'anu se spominje tri mjesta. Ovo Allahov te baraque, ime se spominje na tri mjesta. Prije svega u suri okay. Al-Baqara. Ajet. Koji je ajet? Najvažnstveniji ajet u Kur'anu je Koji počinje Znači Allahu la ilaha illahu al-hayju al-qayju Allah je nema drugog istinskog Boga osim Njega tabareke jedini koji je zaslužan da mu se robuje i badečini koji je živi i vječni koji ne prolazi i ne prolazni trajni Allah te tabareke koji nema početka i nema kraja i ovaj ajet je najveličenstveniji ajet, kako je poslanih sallallahu alihi vasallam ukazao u svahih hadisu. Najvredniji, najodabraniji ajet u Kur'anju, ajet u Kursiji. Većina učenjaka kaže zbog ovog početka. Zbog ovog početka. Vidjet ćemo što su kazali Mnukajim i Mnukajim za ovaj dio početka Kur'anskog ajeta. Zatim sura, Ali Imran, drugi ajet gdje isto tako kaže Allahu la ilahe illahu al-hayju al-qayyum Allah je, drugog istinskog Boga nema osim Njega koji je živi i koji je vječni i treće mjesto u Kur'anu mi smo prošli, put se ove ajete spominjali, zato što se u njima spominje Allah'o ime al-hayju i treće mjesto u Kur'anu je Allah Đelešanu kaže u suri Taha 111. 111. znači ajet gdje kaže وَعَنَتِ الْوُجُّهُ لِحَيِّي الْقَيُّمِ I tog dana će lica ponizna biti pred živim i vječnim. I zatim kaže Allah وَقَدْحَابَ مَنْ حَمَلَ ذُلِمَانِ I tog dana će propasti onaj ko je jednu trunčicu nepravde učinio odnosno učenjaci smatraju da se na dhulm u, u ovom Kur'anskom ajetu kako su prošli put pojašnjavali misli na širk da će propasti svaki onaj koji bude širk, Allah učinio, s tim da kažu da ovaj Kur'anski ajed ima širi pojam šire značenje, da ima značenje i obuhvata svaki onaj koji bude nepravdu učinio nekome, tog dana će za tu nepravdu odgovarati. I rekli smo da je poslanik sa Allahu alijehi veseleme kazao da su nepravde tmine na sudnjem danu ili nepravda da je tmira na sudnjem danu. Odnosno, na drugi primjer posljednika sallahu alijih i veseleme, da će šukati ovan, tražiti od onog roga koji ga je udario, da Allah Đelešanu izmiri, znači račun između njih. Pa zamislite kada su pitanju životinje, kako će tek onda hak svoj svoje pravo tražiti stvorenja razumna, razumna bića koje su drugi zakidali ili ih nepravdu činili na dunjalku. <kuh> Zatim, poslanik sallallahu alihi wasallam u sunetu u mnogim svojim dolama koje su znači u različitih forma prenešene, a jedna od tih dola u ste vidjeli sada u Buharinoj zbirci ima i drugih znači, isto tako je načina, koje je poslanik sallallahu alihi wasallam učio i spominjao ovo značenje ovog velikog Allahovog tebare kevatara imena u noćnim namazima. Pa tako da ovoj dobi kaže posanik sallahu alijih vasalama Allahumma lekel hamd Allahumma lekel hamd Allahu dragi tebi pripada svaka zahvala i pohvala zatim kaže Ante qayyimu samavati val ard vama fihin i ti si gospodaru taj koji održava i upravlja i nebesima i zemljom i svim onim što se nalazi i na zemlji I na nebesima. Pogledajte, znači Allah je taj koji upravlja svim onim što se nalazi i na zemlji i na nebesima, svim stvorenjima. Pa kao takav je zaslužan da bude obožavan i od stanovnika nebesa i od stanovnika, stanovnika zemlje. Zatim Al-Hatabi kaže po pitanju značenja ovog velikog imena el kada sadr sin Allahu Jalla da ima značenje vječnog, neprolaznog koji ne prolazi. Znaci vječnog, neprolaznog koji ne nestaje, koji je održava i održitelj svega. Allah te bareke ve taala. Vidimo da je ovo svačeno iz hadisa poslanika sallallahu alayhi sallallahu alayhi ve selleme koji Zatim azza rahimehullah je kazao al ima značenje kao što je došlo u kuranskom ajetu gdje Allah dželle şanu i pojašnja pa kaže ethe menhu ala kulli nafsin bima kasabat zar Allah koji nad svakoj ili na svakoj stvari bdije znači za sve ono što su ljudi činili biće zapisano qa'imun ala kulli nafsin Allah Želebana bdija iznad svake stvari i ne promit mu ni jedna, znači eh, ni jedan pokrijet od tih nad kojima on te bareke vetara bdije. Pa kaže da ima značenje ovdje da to što rade ta stvorenja nad kojima on te bareke vetara bdije, to će on te bareke vetara sačuvati na osnovu toga će račune račune svoditi i na kraju će ih nagrađivati po onome što su oni činili. Znači Allah Subhanahu Wa Ta'ala nagleda, vidi, čuva naša dijela, čuva naša dijela, zatim na osnovu tih dijela će obraću u na Kiametskom danu, a nakon toga svaki od nas pojedinačno biće će, bit će pitan i bit nagrađivan za ono što je činio. I ovo ukazuje na Allah Subhanahu Wa Ta'ala absolutnu moć. Zamisle, koliko je stvarenja, vidljivih, nevidljivih, da Allah želevana, u svakom trenutku, znači, gdje iza svih njih. Ibn Usaimin kada spominje hadis poslalinka koji je došao u muslimovi, znate da je tamo stoji, znači da je Allah Želšanu podijelio namaz između njega i njegovog groba. Pa svaki od Musalija, klanjača, kada kažu Alhamdulillahi rabbil alemin, Allah odgovara takvima. Rob me hvali velično, jel? Ja. Koliko je stvorenja, znači, Ibn Usaimin ukazuje, koliko je stvorenja, koji govori u istom trenutku Alhamdulillahi Rabbil Alemin i Allah žele vala svi ba njima Svima, za odgovor od Allaha Subhanahu Wa Ta'ala što ukazuje da druga skupina ne da govori Ar-Rahman, ar, ar nego kažu Iyake na'budu iyake nesta'in koliko je takvi koji istim tim trenutcima izgovaraju dokovi ovi uče Alhamdulillahi Rabbil alemin. I Allah ilošanu i njima isto tako odgovara. Znači, da čovjek svati i da razumije, da nikada Allahova svojstva koja su savršena svojstva ne mogu biti poput svojstava stvorenja. Ti danas možeš prati jednog predavača, Može i dvojicu da skontaš, ali nije kada priča u isto vrijeme, šta ćeš ti skontati i šta ćeš razumjeti. Tiješko da možeš nešto pojmiti. A pogledajte, Allaha Tebare Kibetana, savršenstvo. Tako da ove sve osobine o kojima mi govorimo su veličanstvene i onakve kakve njemu priliči, njegovoj uzvišenosti, njegovoj veličini, njegovoj veličanstvenosti i zato Leisa ke mislihi shej ništa nije kao on te bareke te bareke وتعالى. Zatim Imam Bejheki rahimeullah kaže za značenje el-kayyu da ima značenje vječnog koji se vraća na osobinu vječnosti ne koja je jedna od njegovih osobina Vata, njegovog tevareke taala bića pa kaže rečeno je da ima značenje upravite svake jedinke koji upravlja sa svim stvorenim koja go se znači nalazi koja go se kreće u svijetu postojanja Pa kaže tako da ovo druga znaju onu upravitelj svim onim što se nalazu u svijetu postojanja vraća se na osobinu Allahovite bareke ve ta'ala dijela, radnji, dok ova prva vraća se na njegov lad, biće koja je uvijek uz Allaha aktivna, dok druge su, znači njegove radnje, alate bareke ve ta'ala i dijela su vezane za njegovu subhanahu wa ta'ala volju. Ono što on hoće to biva. A kada neče to ne biva, ali nekada on vjernika pomogne, a nekada nekada ga ostavi, znači jedan određen period pa ga pomogne, što znači da vaša može u svakoj sekundi, u svakoj situaciji pomoći vjernika, ali on to čini kada on te bareke te bareke vetala hoće kada neče ostavlja ga u takvom stanju. Zatim imam saadi rahimeullahi kazao El Hayy, El Qayyum, označavaju savršenstvo života Allaha te bareke vetala koji je samopstojeći, zatim kaže, čim emrom opstoje sva stvorenja, čim emrom opstoje sva stvorenja, starovnici nebesa i starovnici zemlje. Allahu akbar. Vidjet ćemo iz plodova, iz plodova spoznaj ovih velikih imena, da je jedan od podova da ti ne smiješ kazati za sebe, ja i samo ja ovo što sam učinio što sam uradio tvoj zaslug o meni moji postupata da se sam sebi diviš da se uzižeš iznad drugih stvorenja jer vidiš da sve što je na nebesima i sve što je na zemlji opstoji Allahovu voljom njegovim emrom njegovim htijenjem te bareke te zatim kaže elhaj obuhvata buhwata sva Allahu te bareke vetala lična svojstva zata dok kajum obuhvata sva svojstva koja su vezana za Allahove tebare kevetala, radnje, radnje i djela. Mi su na početku govorili, drage braće, o prvim predavanjima da Allahova svojstva, njegove osobine se dijele na lične koje su znači uz njegovo biće tebare kevetala i njegove radnje, njegove, njegova djela. Tako da poput, znači, Allahovog tebare kevetala, apsolutnog znanja, njegove moći su od osobina, čega? lični zlata bića, dok njegovo spuštanje, dunjaličko nebo ili njegov uzizanje iza darša je od osobina njegovi, njegovite barek avetala radni. Ibn Qajim Rahimahullah kaže El Qajum koji je samopstojeći nije potreba nikoga. Znači nikoga nije potreban Allah tebareke v.t. a sve drugo kaže egzistira njegovom voljom, njegovim emrom, njegovim, njegovim htijenjem. I zavisi kaže od njega tebareke, tebareke v.t. Šta su podovi spoznaje značenja ovog velikog imena el-qayyum? Prije svega draga braćo, treba da znamo da akida ehli sunata, da oni koji vjeruju Allaha tebareke v.t. čvrsto vjeruju Da je Allah subhanahu wa ta'ala opisao sebi ovim veličanstvenim menima i savršenim značajima njegovih subhanahu wa ta'ala osobina da on opstoji sam po sebi. Subhanahu Sve drugo, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala zavisi od njega. Nije stvoren. Nije stvoren. Niko prije njega nije bio. I niko nakon nestanka svijeta i svega što na svijetu neće biti osim on te bareke wa On jedini, od uvijek i zauvijek. Nema početka i nema kraja. Allah subhanahu wa ta'ala, veličanstveni, veliki, el-azim, su ona imena koja smo govorili, koja ukazuju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Što mora da obuhvata, draga braća, znači ove osobine Allaha subhanahu wa ta'ala, i vrhunac i savršenstvo njegove moći. Da on, znači sam, obstoji po sebi, Da svi zavise od njega, da je sve on, subhanahu wa ta'ala, stvorio i na savršenstvo njegove njegove moći. Allah subhanahu wa ta'ala koji sve druge hrani, a niko njega ne hrani. Na nas lažna božanstva šta čini ovim kipovima? Ili, oni koji je Laha Đelšana opisio ovim svojstvama, koji su negidali Lahova svojstva i njegova lijepa imena, oni su učinili, a Laha ne uzubi, lah, kao oni mušici svoje kipove, nepomični. Bez osobina, bez osobina, a njegova jedna od glavnijih osobina je svojstvo savršenog života, koji je opisano sa ostalim osobinama, koje se znači, dodaju Allahu Subhanahu wa ta'ala, oni osobine, samo oni koje je on spomenuo u Kur'anu i suretu poslanika sa Allahu alijih vasalama. Mi kad pogledamo lažna božanstva, šta čini? Prinose ih i hranu i piće, oni ne pomičimo ne pomičniti, mogu ruku pružiti, niko mogu ne mogu dotaći hrane, ti mogu okusiti. A Allah je levana i opisan savršenim osobinama koje nisu poput osobina stvorenja, tako da on sve živo hrani, a da ni ga niko ne hrani. Nit je potreban hrane i pića, jer njemu pripada savršenstvo života, koji nije poput naše, poput naše života. Allahu kaže le shanul gaže u sure al U 14. ajetu kul e gairallahi attakhidhu waliyan fatira ssamawati vel ard wa huwa yut'imu wala yut'am da uzmim drugog boga koji će obožavati pored Allah subhanahu wa ta'ala koji nas sve hrani a njega niko ne hrani koji sve daje hranu a njemu niko ne daje hranu Razumete, nije potreban, nije potreban toga. Zatim kaže kul inni u mirtu an akuna awwal man aslam. Zais taminare je prvi tajkuić aslahu subhanahu wa taala pokoriti. Wala takuna min al-musyrikin. Inemo da bude slučajno doni koji je dželle vare pripisuju druge ravnim, drugije ravnim. Nemo slučajno čini širk subhanahu wa taala koji je zaslužan jedini da bude obožavan i koji zabranjuje da bilo kod drugi mu može biti ravan ili se smatrati ravnim, jer takvi ne postoje. Da li neko može stvoriti ovo što je gospodar stvorio? Da li neko može spustiti kišu koju gospodar spušta? Da li može neko učiniti da rastinje raste? Da li može neko učiniti da čovjek nastane, da mu, znači, udahne život, da mu oduzme život, kada Allah subhanahu wa ta'ala hoće koji je tim osobinama, niko nikada niti će postojati, niti je postojao koji ima te osobine. I zato Allah zbog ovog savršenog života, el hay, el qayyum, je za draga braćo da bude da bude obožavan. U suri Shuara u 79. majtu Allah džan kaže velazi huwa velazi huwa yut'imuni ve hrani i koji me napaja. To je gospodar Allah subhanahu wa taala koji te hrani, koji te poi, koji ti daje hranu i koji ti daje daje piće. Zatim kaže: "Vo mamindabatin fil ard ila alallahi rizqha." Ne postoji ni jedna žvotinja na svijetu, a da je Allah subhanahu wa ta'ala ne hranio. Nijedna žvotinja. Pogledajte koliko samo žvotinja ima. Prije toga, pogledajte koliko stvorenja ima. Pogledajte samo taj narefata. Jesu milioni ljudi na jednom mjestu, u pustinji, u dolini? Svi oni, ili svima njima je zagarantovana i hrana i piće. Allahu akbar. I ne samo, znači, pogledajte tu dovinu, neko pogledajte čitavu planetu. Ko je taj koji hrani stvorenja? Ko je taj koji daje? Danas ljudi kada imaju statistike govore, kaže kako je se počao broj stanovnika, prijeti opasnost, nestanak, nema hrane, ko će to hraniti? Ko, ko da se oni brine, brinu o hrani? Ko da se oni ti koji daju i stvaraju da bude ta hrana da postoji? Allah subhanu wa ta'la govori nemojte se plašiti, mi ćemo i vas i njih, na, vas i njih hraniti, odnosno da će vam obskrbi i njima. Kome? Oni koji se plaše da nemaju djece, odnosno da uskrate sebi tu Allah-u Tebarek v.a. posebnu blagodat prema njima, neće da imaju djece i straha da ih neće moći hraniti. Pa nađešan kaže ne mojte se plašiti, mi vas hranimo. Ne mojte, nisti taj koji ćeš hrani u djecu. Ja i tebe hranim, a hranit ću i njih. Razumijete? Allah subhanahu wa ta'ala koji daje svemu život. Zatim drugi, Drugi plus poziva ovog velikog veličanstvenog imena da Allah subhanahu wa ta'ala opisao sebe da je on upravitelj da on kontroliše da on upravlja svemirom, svim znači stvorenim. Svega ono što se nalazi i na zemlji i na nebesima. Znači ništa ne može postojati samo po sebi. Osima lahum subhanahu wa ta'ala voljom, o svim tim stvorenjima Allah dželle vala se primi ono što vidimo i ono što ne vidimo, od vidljivog i nevidljivog svijeta. Zato draga braćo, o, o, o, o vas poznaju kada se ulije u srca čovjeka, vjernika, da je Allah taj koji ti daje život, koji se brine o tebi, koji te hrani, koji te poji, koji ti daje da uživaš na ovom svijetu, a Biblija samo ti povećava straopoštovanje od takvog gospodara. Uh, u tim trenucima doživljavaš vrhurac po prema takvom gospodaru, jer si shvatio da je on jedini zaslužan da bude obožavan, nakon svi ovi njegovi savršeni osobina, a s druge strane si shvatio ko si šta si, da si niko i ništa, bez Allaha te bareke je veteala, ali pored svega toga ljudi nepravdu činije sebi nepravdu činije sebi iz razloga što neće neki da priznaji gospodara, neki glave okreću, neki neće da mu robuju, neki neće da mu zahvaljuju na tim blagodatima. A mi kada shvatimo i razumijemo da je Allah Žešan taj koji nam daje život i koji nam daje da živimo na ovom svijetu, da uživamo svim tim blagodatima, moramo se zahvaljivati na svim tim blagodatima, Allahu džel levala. Allah. Jer ne postoji neko drugi kome ću se zahvaliti. Danas kada ti neko dadne pet varaka kaješ hvala, hvala, hvala. Kada pogledaš šta ti gospodar dao, gdje je taj šukr, gdje je ham, Allahu džele vala koji ti je dao život, pa analiziraj šta sve taj život sadrži i obuhvata od neizbijeni blagodati koji se ne mogu pobrojati. Znači koliko trebamo biti zahvalni takvom stvoritelju, kada ti neko dadne 100 maraka, koliko se ti zahvaljuješ, pa ga spominješ i on neko ti dadne 1000, neko ti kupi auto pa koliko ga spominješ, neko stani. Neko više ostane, neko posao dobar ti, jel, srijedi. Pa niko ješ kaj srijedio je našeg, Allah najgleda, super. Allah, žele valati, je sve to dao. Jer sve što ljudi posjeduju, stvorenja, sve što posjeduju, to je Allahu vlasništvo. Allah je apsolutni vladan. I posjednik svih tih blagodati, svih ti davanja, sve što mi svi, kao cijelokupni, posjedimo je sve to, da Allah te bareke ve ta'ala. Zato se mora vraćati šukr i Allahu subhanahu wa ta'ala koji ti je dao, koji ti je počinio nekoga da se zahvališ, da požuriš, da uzvratiš ako si u mogućnosti u ime i to je vi zahvali, u ime da uzvratiš ako si u ako nisi da do ovog džezake. Allahu hajr. <kuh> Treći plod spoznaje ovog velikog imena od njegovog tebarek i wa ta'ala savršenog života. Jeste i to, draga braća, da ga ne obuzima ni drijemež, ni san. I ovo su u prošlih pus pominjali. Znači, Laha Đelevala ne obuzima ni drijemež, ni san, ni umor, ni zamor. Dok mimiskini, koje je Allah Đelevala stvorio, nama se pikao o savršenstvo našeg života. O savršenstvo našeg života da ospavaš, da se odmori što je savršenstvo naše života. Zamislite kada čovjek ne spava danima, što kažu, lud. Jel? Znači je normala. Ne smatra se da ima savršenstvo svoga života, svoj osobina. Ali znači osoba koja redovno spava, normalno spava, smatra se savršenstom, al taj život u odnosu na Allaha te bareke vetala je majkavost. vost. Majka vost. Allah je lavala posjeduje savršenstvo koji nikada ne spava, koji ga nikada ne obuzima ni dreme, ni sanni umorni zamor, koji je stvorio nebesa i zemlju i suno što je na njima I sve što je u njima, i vidljivo i nevidljivo, nije se on subhanahu wa ta'ala umorio. Kao što ga opisuju židovi, da se je umorio pa je sjeo, znači kada, u kojem danu? U subotu sjeo, kada se malo odmori, pa će nastati nakon toga stvaranje. Tabaraka wa ta'ala. Amma <t94> jasifuhu elkafiruna zalimun. Da je Allah, dž. nevala, uzvišan i čist od onoga čime ga opisuju oni koji ne vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala jer je on pripada savršenstvo koji ima apsolutnu moć da je u ustane da stvori kako on subhanahu wa ta'ala hoće fa iza kada amra inma yaqulu lahu kun fayakun da odredi da nešto stvori da nešto učni, samo kaže kun kun kun fayakun ya lamud subhanahu ta'ala zato se te moć Allah jelala može da stvori, ali oni svoje mudrosti khanaka samavati vel ard i sitte ti ejam stvorio nebesa i zemlju u šest dana. Ali je moćan da stvori kakon subhanahu subhanahu wa ta'ala hoće. Ibn Uqai imrahimahullah prenosi da je šehhu ili islam ibnutaj mi je mnogo puta, ili mnogo znači, dok se družio s jim, dok je učio od njega, spominjao dva imena. Mnogo znači je Allah dželevala veličao sa imenom el-hayju, el-qayyumu. Znači, mnogo, mnogo, mnogo je učio ta dva imena i spominjao Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog čega kaže da je kazao zaista ova dva imena posjeduju veliki uticaj i ostavljaju veliki trag na život srca. Allah. El hayi el-kajum koji život daje. Waladhi yuhiraju mi. On je taj koji vas oživljava i koji vas usmrćuje. On je taj koji vam život daje i koji vas usmrćuje. A život srca je najljepši život koji čovjek može osjetiti na dunjaluku. Ako ga Allah usmrti, kakav čeh možeš ti osjetiti na dunjaluku? Kakvo zadovoljstvo, kakav užitak. Slušaš Allahove, ajte, ne Slušaš hadise poslanika, ne osjećaš ništa. Slušaš priče, kazivaju o narodima koji su prije nekada živjeli, kako su stradali, zbog čega su stradali, ti nehajani u gafletu. Ne osjećaš ništa. Kako je to srce? To srce, draga, braću, mrtvo nisi ga oživio spominjanjem Allaha, vraćanjem na Allaha, povećavanjem svoga imana, družijem sa učenim, družijem sa knjigama koje su korisne, sa učenjem Kur'ana, sa hadismom poslanika, sa Allahu alijihve seleme, i očekuješ da ti dođe na dahnuće s neba, da ti srce bude oživljeno. Allah džele valaka da vidi trud trudbenika, njemu se smilije, njega obasme svoju milošću, uputom, zadovoljstvom, veričetom, u njegovim postupcijom, u njegovom životu, pa taka uživa na dunjavku životu znači i badetu prema Allahu Tebare Kvetala. Mi danas i slušamo i neslušamo. Šta znači čujemo, ali kao da ne čujemo. Ništa ne ostavlja od na nas. Kako? Kažu ova dva imena, kao kažu Imluta i Mije, zaista ostavljaju veliki trag na srca, odnosno daju život, živahnu srca. Tamo, dalimi dalimi El -el El -el pa kajé, da li mi svatamo, da li mi razumijemo, da li razmišamo ova dva imena? El-Hay, El-Qayyum. El-Hay, El-Qayyum. Pa zatim se ga čuo da je kazao. koje je čuo? Ibnu Qayyim je čuo svoga šeha, Ibnu Taimiu da je rekao. Ko ustraje svaki dan, da između sabah skog suneta i farza, četrdeset puta kaže, ovu koji on spominje, ja haju, ja kajum, la ilaha ila ent, birahmetike, estaqif. Četvrdeset puta. Kaže, ostvarit će život srca. Takvi će ostvariti život srca. I neće doživjeti da srca, da srca znači osjete smrt. Da budu mrtva. Šta znači vadova? O živi, o vječni! O ti koji posjediješ život savršenstva, koji opstoji sam po sebi, nema drugog istinskog Boga osim tebe, birahmetike estlegizm. I tražim o tebe, i tražim o tebe, ja vapim za tvojo miloštvo gospodar. Takav, kaže četvrdeset puta ako bude učio, Svako jutro, svako jutro znači, između suneta, sabaha i farza, takav će osjetiti, takav će osjetiti život srca. I zato sad možemo da shvatimo i razumijemo zašto Ibnu kajim i Ibnu Tejmije smatraju da je Ismul Azam, najveličanstvenije Allaho ime, najveće Allaho ime, ime El Hayyu El Kayyum. Zatim, draga braćo, srdeći plod, što možemo i sami da svatimo a to je da ova dva velika imena Allah, ala, se na mnogim mjestima spominju u sudetu poslanika sallahu a.s. Kada pogledamo od ove poslanika sallahu a.s. vidjet ćemo znači, da se mnogim mjestima spominju ova dva veličanstvena imena. I zato kažemo da je Ibnu Kajim i Ibnu Taymije i drugi broj učenjaka smatraju da su ovo dva, odnosno dva imena koja ukazuju na najveličanstvenije i najodabranije i najveće je te bareke ve Tala ime. Kaže je Enes radi Allahanuhu da je sljedeo sa Allahovim poslanikom sallallahu aljih ihova salame dok je neki čovjek klanjao obavljao namaz pa je taj čovjek namazu proučio sljedeću dao. Allahuma inni esaluke bi enne lekel hamd. La ilahe ila end Al mannan Badi'u samavati val ard Ya zal djelali val ikram Ya haju, ya kajum Pa nakon te dobije kada ga je čuo poslanik sa Allahu a.s. Kaže dobio je Allahu Onim posebnim imenom Kada se nešto traži Allah mu dadne. Kada se nešto traži tim imenom Od Allaha subhanu wa ta'ala Allah djelva Allahum to dadne U ovom, znači, događaju, u ovoj dovi koji je proučio taj čovjek koji je klanjao namaz, spominje na kraju ime jahaju ja, Yah Qayyum. I mi smo govorili na početnim našim dersovima e, razilaženje učeljaka po pitanju koje to to najdobranije Allah-u Tebarekev etala ime. Mi večeras spominjamo, znači, vezani smo za ova dva imena iz razloga što? Što su spominjali prišli put ime Yahay, večeras El Qayyum. Tako da vidimo da Ibnu Tejmije i Ibnu Qayyim upravo uzimaju znači ova dva imena da znači, je najveličanstvenija dva imena kada dozivaš ili kada pozoveš gospodara te bareke vetala za neku potrebu ovim imenom Allah subhanahu wa taala će ti uslišati tvoju dovu i podarići ti dati ti ono što tražiš što tražiš od njega i zato kaže ibn uh, ibn Taimija rahimahullah iz tog razloga je najveličanstveni inao odabrani najveći ajet u Kur'anu ajetul kursi zbog toga što sadrži ova dva ova dva imena. <coughs> Zatim u hadisu od donese radijalanu koji bilje imam ne sa i kaže kane nabiu sallallahu alihi ve sellem jedu u. mnogo je poslanih sallallahu alejhi ve sellem izgovara učio u svoje doji ja hayyu ja kayyum i ovaj hadis kaže sheh Albani da je hasan da je hasan. Zatim Poslanik s.a.v. je oporučio svojoj čerci Fatimi radijallahu anha da uči sedjeću dobu pa je ukazao znači sada ću te posavjetovati jednoj dobi koju bi trebala da učiš šredovno svako jutro i svaku večer kada osvanjavaš i kada umrknjavaš pa je poslanik s.a.v. rekao kaži ja haju ja qajum i ovu dobu vi učite u jutarnjim zikru ja haju ja qajum virahmetike esta ghis Aslih liša ni kule Aslih liša ni kule Volate kilni ila nefsi Tarufete ayn Gospodaru moj, živi vječni O Allahu, znači ja hayu, ja tajum, O živi, o vječni tražimo tebe, dovim Da mi podariš, da me obaspeš Svojom neizmjernom milošću Svojom neizmjernom milošću Zatim da mi popraviš Svo moje stanje kompletno stanje, znači, pogledajte naše stanje. Ali u ovom on dovolan traži, što da lahate bareke vetala, da ti popravi stanje. A kada kažeš popravi moje stanje, to bukhvata sve ono sa čim je Allah te bareke vetala zadovoljen da ti podari. Pa tako i što bukhvata i život tvoga srca, i život tvoga srca. Popravi sve moje stanje i ne moe me prepusti samom sebi ni jednog treptaja oka, ni jednog trenutka, ne prepuštaj mi samom serbu Gospoda jer mi svi, kako smo kazali, značenje el-kajum, da svi opstojimo isključivo njegovom Tebare Kevetala voljom, njegovim emrom. Zato ne nemoj da nas prepustiš samima sebi. Budi od onih, znači budi Allah gospodar, da budemo od onih o kojima se ti posebno brineš, posebna skupina vjernika, mukmina, kojima i posebne blagodati i milosti iskazuješ. To se znači traži ovo velikom dovom koju mi svako jutro učimo, nekoje svijesta neko manje je, znači, neko je možda u potpunosti nesvijestan šta izgovara i e, šta traži od te bareke eva ta'ala ovom velikom, velikom dovom. Gdje veličaš Allaha dželevala znači sva dva velika imena i tražiš abibi da te Allah obaspe svojom milošću. A njegova milost, njegova milost znači kako smo kaznimo posebna ima ona koja obuhvata sva stvorenja ali ovdje tražiš Allahovu tebare kada je posebnu milost prav vjernicima. Tražiš da ti popravi stanje i tvoj hal. Ko će ti popraviti stanje ako nije čala subhanu wa ta'ala? Te gobe, teškoće, problemi, nedače, sve što imaš na bibi, tražiš ovom do i doviš Allahovu subhanu wa ta'ala da ti izlazi. Da ti olakša, da te rastereti, da ti podari, znači, ljepotu i slast i užitak, boravka na ovome svijetu, a boravak Znači na ovom svijetu sve nas je ovdje snašalo skupa i svi smo mi dio toga. Međutim, neko uživa, neko doživjava te gobe. Neko uživa, iako nema, iako iskušan sa mnogim stvarima, uživa u životu na ovom svijetu. A neko ko ima sve ove prividne, znači blagodati koje mi vidimo i ukazuju prstom, a mašala što ima da je menako, <kuh> u stvari on se pati na ovom svijetu, a njegova patnja na ovom svijetu nije ništa kako ga patnja očekuje na drugom svijetu. Zati poslanik sallallahu alejhi ve selleme znači da hadis koji su naveli je vjerodosan kako kaže šejh Albani. Drugi hadis, pogledajte drugi hadis, kaže poslanik sallallahu alejhi ve ko bude isgovorio sledeću dav: <coughs> Astagfirullahal ladzi la ilaha illa hu, al hayyul wa atubu ilayh. Ko bude isgovorio gospodaru: "Kajem ti se tražimo oprosta od tebe" Nači od Allaha subhanahu wa ta'ala pored kojej drugog istinskog Boga nema, koji je živi i koji je vječni i tebi se kajem. Kaže poslanik, bit ćemo oprošen, oproš, oprošteno makar pobjegao sa bojnog polja. Allah ovaj hadis biježe Imam Tirmizi, Imam Ebu Dawud i mnogi drugi. A šeheh Albani kaže da je vjero -dostojan. Zato kaže veliki učenjak na im El Asbahani, da Hadi ovaj hadis, da nekada, da nekada, znači dijelo neko koje učiniš može biti sebeb da ti Allah želeva Allah oprosti šta? Kebiru, veliki igrije, veliki igrije. Nekada, znači, postoje dijela koja ćeš učiniti u svome životu Allah će biti sebeb da ti se oprosti veliki, veliki grijeh, poput, kaže, bježanja sa bojnog polja kako je došlo hadisu poslanika sallahu aljih i vseleme, ili kaže nešto slično tom grijehu, ili kaže manje ili manje od toga. Allah otvore. Znači, Allaho je neizmjene milosti prema robovima, ali ovo Habibin je ovo jezikom iskazano. Znači, tek tako da kaže, astagfirullah, Astaghfirullahe ladhi la ilaha illahu, alhaju kayyum, wa etubu ilih, da si svjestan šta izgovaraš, šta činiš, koga moliš, koga dozivaš, od koga oprostražiš, tražiš, da si svjestan Allah subhanahu wa ta'la svog hala vrhunac poniznosti, vrhunac poniznosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala u tom trenutku da doživiš, da mu se zaista kaješ, da mu se zaista vraćaš, za zaista oprost tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala koji živi i vječan, koji živi i vječni, ne prolazi I tada će ti Allah subhanahu wa ta'ala podariti ovo što je obećano u hadisu poslanika sallahu sa wa sa ta'ala. Drugi hadis koji imam taberani bilježni, njegovu ocjenu nisam našao, gdje kaže i poslanih s.a.v. koji izgovor je ovu dovu, znači من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيو القيوم وطوب إليه كَا بِتْشَمُوا أُبْرَشْتَنِ غْيَسِمُ إِنَّهُ قُفِرَتْ عَنُهُ ذُنُوبُهُ إِنْ كَانَتْ مِسْلَ عَدَدٍ نُجُومٍ بِتْشَمُوا أُبْرَشْتَنِ غْيَسِمَا كَا نِحو بِو بِو بِو بِو بِو بِو بِو بِو بِو ب Isto ovu dovu, za koju je poslanik, kako sam nekao, našao sam ocijene hadisa za prvi, da je vjerodosven, ko kaže Ibn Šehal, ba ne samo, znači mnogi učinjaci kažu da je, Imam Hakim kaže da je pošartao muslima i slično, A za ovo nisam našao ocijene. Međutim, kaže, ko provuče ovu dovu, bit će mu oprošteno od njegovih griha, makar njihov bio poput zvijezda na nebu. Zatim kaže, wa zebedil bahr, makar znači imao griha poput morske pjene. I treća stvar kaže, poput kaže broja pijeska, pješanika menčića. Allah odbore. A vi bi. Ovo nije čudna stvar. Ako se vratite na temelje i vjerovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala, vi vjeri. Onaj koji se iskreno pokaje, Allah žele vala sve mu oprašta. Razumijete? Onaj koji se iskreno pokaje, vrati Allah, Allah žele vala sve mu iskreno. Znači, s iskrenom vratiš, Allah subhanahu wa ta'ala će to prositi. Mašta činio. Kufr, širk, nevjerstvo, sve vrste, znači, e, velike grijeha. Ako staneš iskro, doneseš odluku da se vraćaš Allah, te uput činiš, ne se više vrat na to dijelo, ostavljaš društvo, ostavljaš to mjesto, vraćaš se u društvo, dobri, pobožni odabrani Allahovi robova, Allah žele vala sve ti Illa mentabe wa amene, wa amile amelen saliha. Osim onaj koji se pokaja Allaho želešanuhu, povjerio Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim počne raditi dobra djela, njima će Allah oprostiti. I ne samo to, njihova dobra djela će, njihova loša djela će zamijeniti dobrim, dobrim djelima. To je Allahov obećanje, svakom onome ko se vrati Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim sljedeći ploz poznaje ovog velikog imena, kada draga braću, spoznamo i kada smo vidjeli da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala taj koji živi vječnim životom, koji sam po sebi opstoji, a da smo svi, znači ti koji zavisimo od Allaha subhanahu wa ta'ala i znamo koliki, kakvi smo, ko smo, šta smo, znači prolazni, da imamo svoj početak i svoj kraj, ne svemo nikada, kako su na početek predavanja kazati, ono, ja, niko ko ja, sam sebe hvališ, sam sebe uzdižeš, sam o sebi pričaš i ne daš perdona nikome. To nikada vijenik ne smije sebi dozvoliti. Nikada. I ono što učinjaci kaže, onaj koji govori ja, ja, ja i samo ja, takav je poput Iblisa koji je prvi došao sa riječima ja, ja, ja, ja. Zašto? Allah je učinjeni šaru njegovo stanje pa kaže قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُد إِذْ أَمَرْتُكُ Šta te je spriječilo da seždu učiniš onoga trenutka kada sam ti naredio, seždu melecima? Kaže, kale ene hayru min. Šta je govorio Iblis? Ene hayru min. Ja sam bolji od njega. Ja. Prva riječ od koga je došlo od Iblisa? Ja. Samo ja. I misliš da si najbolji. On Iblis ima bolje od tebe. Ne znaš ti ni koliko si kod Allaha dobar koliko nisi, to što su radio, da li si iskreno radio, da li si traže Allahovo zadovoljstvo i nisi, i da li si upropastio tom rečenicom kada si kazao ja svoje djelo. Jer djela koja mogu biti na početku, znači činjenja dobra djela, da bude to djelo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, u toku djela da si iskren i na kraju znači završavaš što djelo, sve iskreno. Međutim, kada ostavi što djelo, udalji se počne se faliti ja to radio, ja dijelio, ja dao, ja dao, znači ja se ističeš. Allah Đelašana tu ništa i tako djela. Iako se bio iskren u njemu. A znači se tek za onoga koji nije bio iskren, a na kraju spominje se, veliča se, fali se, uzdiže se iznad, iznad drugih. Zatim Allah Đelašana prenosi riječi Faraona. وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَلَ يَا قَوْمِي أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِسْرًا I kada je Faraon, Stao iz, ispred svog naroda i kada ih je dozvao i kada im je kazao: "O narode za ne pripada. Elej se li. Za ne pripada ovo bogatstvo koje vidite, ovo carstvo koje vidite, i ove rijeke koje teku za ne pripadaju meni. Elej se li." Pot se znači, jel uzoholio se za svi, pa je to pripisao sve sebi. Pa mi znamo kako je Allah džele šani takvog uništio, da je doživio potop. Znači, koliko god da se uzdižeš, koliko god da misliš da si nešto pomisli o ovima, pomisli o iblisu, pomisli o kako je on završen, kako je okončao. Tebi ne preostaje Habibi, meni ostalim, osim da budemo skrušeni, osim da budemo ponizni, osim da budemo odani Allahovi te barek letala robovi. Oni koji idu ulicom i kada ih drugi uvrijede i povrijede, kažu selama. Razumijete? To su prave Allahove vlije, ali to ne može svak. Zašto? Zato što puno džehlijeta ima u našim srcima. Nismo se pročistili, nismo se očistili i nismo to svoje ja ostali sa strane. Nismo to ostavili. Vidimo naras koliko postupaka ima braz brato pa onaj džehlijet se ukaže. Posle 5 minuta, jel malo, za se samo porečkaju oko nečega, za dvije, tri minute, od dvije, tri rečence, dođe rečenica Đehilijeta. Odmah, prebiti, razbiti, ubiti, vraćeš ti me, znamija metode, znamija načine. Sad je Đehilijeski rečenica. Razumijete? Nema onog edeba. Nema ponašanja islamskog, zato što se nismo pročistili. Allah Jeloshana obećava da će uspjeti samo onaj koji svoju dušu pročistije samo koje je pročisti i ko je očisti, a bil bi islam i nešto što je plemenito, a ovaj džahilijet i nešto što je crno i ne može nikako to čisto sa ovim mutnim. I ako se pomiješa, pomuti inno što je čisto. Osim da ostaviš sve te negativne osobine po strani, jer ta teba traža, kad čvrstu odluku donesiš, sve to ostajaš sa strane, I ideš. I ide znači odgaja se kroz Kur'an i sunet poslanika sallahu sa aljihiva seleme i stanja selefa kako su bili, šta su radili, odnos prema Allahu kakav je bio, odnos prema poslaniku kakav je bio, odnos prema drugim stvorenjima od njih, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema štićanicima, prema ovim, prema onim komšim i rodbini i osta. Sve to puhvata, edem, šta mi iz nama, šta smo učili, šta smo prošli, šta smo čuli o sobotome, ili stvari koliko stvari smo čuli, ali to ništa nije ostalo, ne ti urodilo plodom, da mi je plod, manifestujemo našim životima, našim dijelima ono što smo čuli. Vrlo malo. Jer uvijek narađemo neko drugo rješenje. Aha, ima tamo nešto, to toj situaciji je bilo tako, tako, opravdavaš sebe i znalaziš neka rješenja. Nema rješenja, a mi pogledaj život poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Živo spašeni skupine koji su bili znači oko Musanika sallallahu alijhi ve život odabrani kojima je obećan dženet od strane Allaha dželela pogledajte kakav su život imali, kakve su znači prelijepe osobine imali, šta je sve krasilo, šta su mi, ko smo mi, šta mi, šta mi činimo. Karun je isto tako kazao, qala inna uti utitu ala ilmin indi. On je vratio sebe da kaže ovo što sam ja dobio, što vidite da posjedim, znate ko je Karun, što je se posjedao? Kaže, to mi je sve dato zbog mojeg znanja, ja sam to služio. Danas koji se ohole koji se uzdržili za drugi svojim znanjem, imaju primjer Karuna. Ko je to kazao? Iman Zehebi. I mi smo to navodili. Iman Zehebi je kazao za svakog onoga koji se uzdiže u svom znanju, šta džahile ti pričaš, šta ti džahile, ne co kažeš, ja znam, ja sam sušao, ja sam koljena derao pred ulemom i slično. Ima primjer Karuna. kosi? kosi Ko si, Ko si ti? Šta bi poslanik Salobah Valjihle sada trebao da kaže? A sahabima, svim onim koji su dolazili kao delegacije i susjednih država, šta bi trebao kazati mušicima? Ja sam poslanik, dođite mi pred pred kabe, sjete i slušajte. Ili išao od vrata do vrata, kucao, pozivo donosio Allahove Tebara i Krivetala radosne vijesti za one koji se odazovu, ukazujući na ono što očekuje svakog onoga ko odbije, išao od vrata do vrata i nije tražio da mu se dolazi. Nije tražio da mu se dolazi. To su oni koji trebaju da shvate put poslanika sallahu aljih ve vesaleme, put onih koji su slijedili poslanika, od najučenijih, od najučenijih, da su išli, tragali, prenosili, donosili drugima. Musabibnu ibn prvi ambasador, odlazi gdje, šalje ga, Muaz ibn Jemen, odlazi, šalje ga, ga, šalje, podučaj kaže opet kada budeš tamo, pogledaj kako ćeš ih pozivati, pogledaj metode. Nemoj vam dolazi od poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, komi se pokori bit će spašen, komi glavu okriven bit će ovakav nakav, šta mi se protiviš, ja sam kod njega sjedio, Od ga sam direktno uzeo, ja sam ga slušao. Islam Habibi je vjera Allaha, niti je vjera tvoja, niti je vjera moja, niti bilo koga. I svi trebamo da mi, kao pojedinci, služimo i da se ponašamo onako kako Allah i njegov poslanik tražuje. Nekako određeni ljudi. Naravno, ovo znači uopšte ne ide u ono smjeru da kažemo ne smijemo poštovati ulemu, ulema se mora poštovati, ulema se mora cijeniti, ali draga braćo, ta ulema koja se poštoje, koja se cijeni, nikada neće izgovoriti ovakve riječi. Ima razlika među učenim ljudima. Ima razlika među učinim, da nema nek neposlenih sallallahu alijih i vseleme ukazao da prvi koji će potpaviti džahenevsku vatru je ko? Onaj koji je tragao radi nekoga da kaže aha ti si vakav, ti si nakav, da ga uzdiže, da se hvali, znači pred drugima svojim zdanjem. Takvi će biti. Zar nema učenjaka koji će biti na vratima džaheneva i pozivati dođu vam ti sve slijedio, dođu vam, ti sve slijedio. I bit će i takvi. I bit će svakakvi. A kad kažemo mulema Kažem, evo danas u našem vremenu pogađajte šejha naših sheha, rahmetullah rebnu baza. Šeha Ibn Semaina, eh Šeha Jabriina, Šeha Luhejdana, Šeha Salifa zarako je živ da Allah sačuva. Šeha, znači eh tako koji je živ da Galanz Ljudošanu poživi i začuva. I mnogi drugi učenjaci, pogledajte njihov pristup, pogledajte njihov način prenošenja, njihov način dostalja, njihovo druženje, njihovo pozivanje. I mali jedna da kada ja sam sredio kod toga i toga, aha, na. ne. Pa čak, kada dođu drugi s argumentima da pobiju njihovu tvrdnju, oni se ne pozivaju i ni se kite, kite tuđim perijem. Ni se kite tuđim perijem, nego se kite čime, kale Allah, Kale Rasul, kale Allah, kale Rasul, kaže Allah, kaže poslanjima. Zašto su način tvorica i mama kazali kada nam dođe dokaz ovo što se čulo od mene mlatim tozid? Od svakog suzima i odbija osim onaj koji u kavuru ima malik na kavur poslanika. Zašto su nam te predaje došle? Zašto? Znači, draga braćo, mi gledamo u dokaz, gledamo u dokaz, zagadamo onoga koji nam donosi taj dokaz. Dokaz ma makar došao od najvećeg novotarja. Na ovoj planeti, ako ti čovjek dokaže da je istina, a da je to zabuda što ti, znači ja sam dokaz, ti moraš to prihvati. To mora da ti prihvatiš dokaz. Do za nije Ebu Hurere prihvati od najvećeg neprijatelja umeta. Od najvećeg neprijatelja, od Adema do Sudnjeg dana, od Iblisa, za savjet, da želiš do te... Podući je onome što će te sačuvati, meni, kaže hoće. Pa kada je došao kod poslanika, znaš koji je bio? Kada je šetan, šetan koji je, je, je ložoval, istinu kaže, kazvao. Razumijete? A on je prihvatio. prihvatio te... Znači, iz bilo koje strane dolazi istina, gledaš u dokaz, gledaš u dokaz i to je najdokaz dokaz koji treba da shvatimo i da razumimo. A posebno način dokazivanja, prenošenja, pojašnjavanja, bez da ljude tjeraju se od sebe, bez da ljudima znači, ukazuješ ko si, šta si, da te neko mora cijent poštovati i uznati na nekom mjestu koji tebi ne pripada. Kada nisu veći, veći znači od nas i sličnih i drugih to sebi prizivali, niste tim kiti, ali zašto, ko si ti? da se tim, znači, uzdižeš. I ovo je primjer svakog onoga koji kaže, ovo sam ja zaslužio zbog svog zdanja. Zbog svog zdanja. Zato je mora slušati, jer ja znam, a ti ne znaš. Nije habili. To zdanje možemo naši i odat ćemo, ako se potrudimo. Evo te cijenimo jer Allah, Đelešanu, traži odan se poštiji učeni. Radi Allaha subhanahu wa ta'ala. A na tvojeg kiburskog postupka nikada neće čovjek prihvatiti od tebe. Dok ne budeš ponizan, i kada dokazuješ, i kada pojašnjavaš da si bio surov prema njima, svi bi se od tebe razbježali. Kaže, Allah vršanu, kom je naš anu kome poslaniku, ali kom. poslanik nije bio takav. Što znači, nije bio takav, nego je bio osoba koja je saslušala svakoga koja se okretila svačiji kada ga pozovu, dozovu, dođi, molim te, klanjaj mi kući pa poslanica Allaha alihi wa sada me prijeđe, znači, prijeđe veliko rastojajne vršu koja je poslušao sada da mu dovoli jer ga zove da mu uklanja u kući na jednom mjestu. Razumijete? I ne samo to, onaj dođe, trza ga od zada ona je baca na njega ono, onaj ga protjeruje, onaj ga kamenuje, ona ga vrijeđa, onaj ovo, tajif, najljepši primjer šta su radili poslanik Sal-seleme i dolazi Melek. Melek ul-đibal, Melek koji je imao znači ovlasti po pitanju brda, gdje treba srušiti, koga obrušti, sve to, pita poslanika šta želiš, Allah me šalje, samo reci. Ovdje kažu učenjaci je potražio od poslanika Sal-seme da klimne glavo. da da, bilo kakav gest namigni prstom sušio, bilo kako, on bi to učinio, poslanik Sal-seme nije, zato što poslanik sal nije bio citaj tebe danas seko pogađa mrsko jedne prilike slobode u nađu znači saude komšija koji je bio samo živeo u tom kvartu mi smo se ene prilike raspravljali da šerijaska država nije nakon jene hudbe jednog šeha koji je država tada u mešet kibote i e, zašu kaže tolko fali vladara zašto što uči tolko do za vladara za njihove vezire, ovo ono, nabražujem. Stvarno dugo je učio posle hudbi za svoje vladare i prijestavnike. Što ti smeta što je toliko učio? Smeta mi, no, no, nije šarijalska država tam. Kako nije šarijalska država? Kako nije šarijalska država? Kaže, Kako će biti šarijalska država? Pogadajte ovo. Kako će biti šarijalska država? Kaj krenuo se na džumu, a djeca me građuje ka menšićima. <laughs> to moj bio dokaz. Da nije šarijalska država. On je krenuo na džumu, a živio u kvartu gdje je znači đaka ne znam kako dopišemo, sirotinski kvart. Moći znači, brat nije bilo sirotinje, ali tu jedna samo mogu na način stani bilo drugog mjesta. I dok je odlaze ta djeca koja se igraju po prašini, tad nije bilo ni asfalta na tom mjestu. Ona je u prašnjikamenče vidjeli stranac, bismillah. <laughs> I kaže uvijek kad krino neka gađaju. I kaže nije šerijaska država zbog toga. Zbog toga nije šerijaska država. Zašto to je navodljivo? Pa pogledajte, znači, stanje kako čovjek može da shvatije, da razumije, ili sadašnjost u kojoj živi, na pogrešan način. Da nekom nešto dobacije, neko koji je učen, ko zna kako će se obraviti, zbog čega, šta, a kada ga upita zbog čega, kaže zbog toga. Da nije bilo poznato, ono dana što je poznato što se čita iz na internetu Kufru Saudijske države zbog toga, toga, toga, toga, nije ništa nije imao. ali mi je samo tada kada je prvi početak bio toga kaže, ali ima jedna skripta, kaže, koja dokazuje za to. Ima jedna skripta. Heleneza, znači draga braću, koliko je opasno, koliko trebaš biti svjestan što pričaš, što ćeš kazati. Zad, ali bude svjestan da onaj koji daje život, taj život će ti oduzeti, a kada ti ga oduzme, zatim se nije samo da ćeš nestati, nego se vraćaš Allahu i bit ćeš pitan za taj život koji je dragocijen. Koji je jedan život. Pa gledaj kako ćeš ga potrošiti na ovom dunjaru. Kako ćeš, znači, e, pokušati da se spasiš i da budeš od onih koji su spašeni. A ne gdje god kakav poziv ima, odi da se žrtviš. I evo, pa onda zapadneš u neke stvari sa kojim Gospoda nije zadovoljan, a ti smataš da je to ispravan put i upropasti svoj život. Upropasti svoj život za koji ćeš biti pitan. I sam razumijel što ono kažem? Da nas ima razni poziva na sve i svašta. Dođu ime Allaha ovdje, dođu ime Allaha ovdje, učini ovo ime Allaha, učini ono ime Allaha. Mađutim, da li je to zaista u ime Allaha, da li je dijelo koje te poziva zaista dijelo koje te približava Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ili ćeš biti pitan za to što ćeš učiniti, odnosno da li ćeš biti kažen zbog toga što ćeš učiniti taj postupak. I na kraju šta si prouzrokovao ti postupkom sebi, ostalim i svim drugim, i svim drugim. E to je što mi ne razvišamo draga braća o ovo vrijednosti ovoga života. Apostarista Osama kaže, divan je život, najbolji je život koga? Vjernika koji ima dug vijek. To je najljepši život. Dug vijek. Neka je da mi je preseliti kada sam mlad. Da se staču, ali neće star, neće budem lako. <laughs> pa se si uskratio sebi? Živio, živio si 20-30 godina. U ti 30 godina koliko se prespavo, koliko si griješio, koliko si gibetio, koliko se si nemimetio, šta si sve radio da li se pokaja istinskom tebom Allahu Đerašanu. A ovaj dug život vjernika, ah i koliko Ramazana ima, koliko ima namaza, koliko ima na fila, koliko ima dobročinstva, koliko ima poslušnosti roditeljima, koliko ima, znači, dobročinjstva prava komši, prijatelju, rođaku i sve, sve, što obukvata i traži islam od tebe. I dođe čovjek sa 30 godina koji je preselio pred Allah i čovjek sa 100 godina koji je preselio pred Allah i znate, koji su to doređe? jedna noć u mjesecu u Ramazanu vrednija od 1000 mjeseci. On je proživio, doživio i badetio, a ti uskačeno. Ti takih 5 noći samo dočekao. A on dočekao takvi, koliko? Da kažemo 60. <laughs> Subhanovo. Znašte koja je to vrijednost kod Allah Subhanovo Tala? A mi nismo svjesni. Znači nismo svjesni života koji nam je Allah Subhanovo Tala podario na određen period. Na određen period. A zatim ćemo se vratiti i svoti račun biti pitani kako smo ga potrošili, šta si počinili. Mnoge se neće pomoći na sudnjem danu, kada je šupitan za ovaj život koji ti je vlađeno šanom podanio. Za trenutke na ovom svijetu. Šta si, ko si, če si? Trabaš poslije danas pitanje sebi. Prije nego što, bude kasno. Takođe stavnici Sabe, kada su čuli šta su Leman svet prijeti, došli su kod kraljice i kazali, kalu nahnu ulu kuvati va ulu besinni šadi. Mi ti koji posjedujemo, šta? Veliku snagu i moć. Niko nas dođe poraste. Za su ti riječkovi. Za selam, kojom je Allah šano počinio sve živo. I džine, i vjetar. za se da li džine, kada hoće mi donijeti nije prijestol, a kada ja će mi donijeti, što ustaje sa svoga mjesta. Zna se te snage koje je Allah šano podaje tom džinu drugi kaj jaču brže, prije ništa trepniš, Allahu akfar. A oni kažu, mi smo jaki, mi smo snaži, mi ćemo njega, subhanu. Ali ovdje je dokaz, draga braćo, da mi koji svatimo koliko smo mi nejaki, koliko smo mi nebitni u životu, koliko smo znači potrebni Allah njegove snage, da znaš ko si i šta si, da nikada sebi ne dozvoliš, da kršiš, narušavaš njegove granice da budeš poni za rob Allahu subhanahu da se svjestan koji ti je dao život da ti ga može u svakom dijeliću trenutka oduzeti i uzeti a da li si spreman da mu se vratiš odnosno da li se zahvaljuješ na tom životu na toj blagodati Lka, jo, šta mi Allah radi, ni šta ne učin, šta ne učin, šta ne učin. takav sa tim izgovorom, sa tim riječima koje su sve zapisane, Allah gdje je iza svakog stvorenja, sve zapisano, sačuvano i po tome ćeš biti nagrađivan. Šta si sve činio, šta si sve izgovarao? I onda čovjek ne može ponosti osim propasti. Ništa drugo osim propasti. Ali Allah zato zato ukazuje na svoju neizmjenu blagodati, milosti. Jer Allah je zašanka da bi pravedno kada bi pravedno, po zasluzi svakog čovjeka, nagrađivao, niko ne bi ostao da nije kaže. Razumijete? Mi smo navodili primjer, ne znam da li je ovdje na drugom mjestu. Ibn Usaymin, Rahmetullahi l kada govori o Allahom adlu, njegove pravednosti, kaže, kada bi Allah Jidršanu kažavao stvorenja po onome što su oni zaslužili, znači mi kažemo Bože pravde, to naravka je Bože pravde, kada je bila pravda tu koju ti priželkuješ, Ako si griješio 50 dana, a dobročinista činio 50 dana, Allah te mora kazati 50 dana tvojeg griješenja. To je pravda. Da te kazi da te nagradite. A pogledajte Allahove pravde, Subhanallah. Kada nam kazni, kazni to što je čovjek zaslužio. A onima kojima je oprostio, oprostio svoje neizmjernije milostrebanje. Razumijete? Zato čovjek čita život griješi, 80 godina griješi. I 81. doži do tobe. Kaže Bože oprosti, Allah Želešanu svi osamdeset godina, svi osamdeset godina mu oprašta. Oprašta, nisam onda mu oprašao osamdeset godina njegovog, eh, njegovog tešog života, života u kojem je bio slijep prema uputi, nego svih ti osamdeset godina života pretvara u dobročinstvo, u dobra djela. To je Allah Želešanu gospodar svjetova, oprašta kome hoće upućuje koga hoće, u zavudi ostaja koga hoće po njegove zasluzi i nagrađuje pravedno i svoje neizmijene milosti. I zato je ovo bitno jako, znači da se shvati da se razumije da čovjek koliko griješi, kada bi ga Allah pravedno zbog njegovih grijeha kažnjavao, ne bi ostao, a da ne bude znači od onih koji će osjetiti ženem. Allah će Iako je ukazao Kur'anu kada bi kažjavao sve ljude, kazio niko ne bi ostao na donjanku, a da je, znači ne bude kažen opet uvesti ljude bez obračuna u džennet, bez obraćuna. Zato šej begamesi govori kaže dovita Allahu Allahumma inni asalukal džennet, ne samo znači Allahumma inni asalukal džennet, Gospodar tražimo od tebe da uvedeš u džennet, nego kaže Gospodare tražimo od tebe da me uvedeš u džennet bez obračuna i prethodne kazne. Jer kaže, znamo da će biti sjedbeni katevhida koji će biti kažnjeni, bit će kažnjeni pa će biti uvedeni dženet. Pa nemoj je tvoja doba obuhvati, znači Bož, uvedi me u dženet, pa će Allah uvesti razumijete? Nego gospodar uvedi me u dženet bez obračuna i prethodne, prethodne kaznje. Molim Lama Subhanovat Allah da nas uputi naprave put, da se oslaži, nasučeni čvrstim, stabilno njebog put te vare koje te Allah, da oprosti nama našim vrtima da naše na do jedine naše safa subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazak allah